Habari na heri ya mwaka mpia Tunashukuru sana kwa kuendelea kuyunga mkono Ananias Edgar TV chini ya kampuni ya Foma Entertainment Bila nye siye siye chochote Lakini pia nini habari njema mwaka huwe fumbiri na shurina mbili Ni kwamba tunakukaribisha kwenye grupu letu la wasa pukuwa ada ya shilingi fukumi tu kwa kila mwezi Huko, utapata kuzisikiliza asimilizi mbili kila siku Yani moja ni ya riwaya na nyingine ni ya kijasusi au kivita Huko, utapata kuzisikiliza asimilizi mbili kila siku シンリゼーゼーゼー i ーゼーなアゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼ a ゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーゼーーゼーゼーーゼーゼーゼーゼーゼー Tunakumbusha na tu, wala sina jipia sana. Mwandaaji ni Dennis Impagaze, miminaitua Ananias Edgar. Moja. Uema na ubaya, vyote ni mbegu na vyoto kivipanda vinaota. Na mvunaji ni wewe ule vipanda. Tunakumbusha na kwamba okipanda bangi, uweza kufuna mahindi. Mbili. Mbili. Unaweza kuishi miaka mingi kiteseka kwa sababu kuna watu liwatesa sasa unavuna ulichopanda. Pia unaweza kuishi miaka mingi ili ushudie wale ulekutesa unavoteseka. Tunakumbusha na tukwamba kila mtu huvuna ulichopanda na sio likupanda. Tatu. Watu wenye ujasiri mkubwa katika kufeli wa kipata changamoto hulie hadi kingereza hugo kijiuliza. Why me? Why? なきしゃこんでれやこりゃテーナ。わしんりやきわこった、ほじゅうりざ、わいみ、なこじじ t ぶ。いつみ、べこぜん、でおん、うけん、こんちょうい。ほこわきわな、ファラジャン、ダニアオ。となこんぶしゃな、と、いり、と、フィケサ・ラマ。ね。こてんだおばや、にさわな、こてま、まてじゅう。ら、じま、やこるりえ。テーナ、やなるり、やめたわにか、こじあざ、うそわ Tunakumbusha na tu kwa mba imiandikwa katika vitabu vyote vyadini, usimtende mwenzako kile usichopenda wewe kutendewa. Tano, juhudi za kutumia nguvu nyingi bila akili. Hazita kufikisha popote zaidi ya kusaidia wengine kufanikiwa kupitia wewe. Tunakumbusha na tu kwekeza kunyakili maana nguvu zina okomo akili haina okomo. Sita, Unapuzinguwana na mpenzi wako siwe natabia kumchitaki kwa ndugu zako, maana siku takapo msame ndugu zako hawata msame. Tunakumbusha na tukuamba kama ukiona mahusiano ya songi, songa wewe. Saba, kupanga matumizi kwa pesa za watu ni utapeli. Kumbuka cha mtu mavi walisema wahuni. Ipo siku kita kutokea puwani. Tunakumbusha natu kwamba ukila vya watu silalamike na vya kovikiliwa maana lazima vili wetu. Nane. Utajiri hauji kwa ubahili. Utajiri unakujia kwa utowaji. Ndiyo maana wanautowaga misada mikubwa wanendelea kutajirika na mabahili wanendelea kukaukia natu. Tunakumbusha natu kwamba asepoteza haukoti. Tisa. Hakuna matumizi mabaya ya pesa, shida ni kuamba pesa hazipo. Kama hauna pesa hata ukiona mtu kanunuwa kigari cha watoto wake, utasema ni matumizi mabaya ya pesa bora anginunuwa debe la ungana maharage. Tunakumbusha na tu kutafuta pesa ili tuwache kuumia kwa matumizi ya watu. Kumi. Kumbuka mungu ni wakila kitu. Sio magumtu hivyo jenga mausenu mazuri na mungu wako hata wakatu wa raa na sio wakatu wa shida tu. Tunakumbusha na tu kumkumbuka mungu wakatu wa magumtu magum, magum ya takuwa semi ya mesha yako maana aki ya ondoa utamkimbia. Kumi na moja. Tunakumbusha na tu sina jipia zidia kukutarifu kuamba office kukui mesha. Sasa abe halali ni shilingi f5 kwa kitabuki moja laini yani soft copy. Na shiringe elf kumi kwa kitabuki moja kigumi yani hadi kopi, kwa soft copy russia kwa impesa sifuri sabatano tattoo sita sita tano nene na nene, Denise impagaze akurushie vitabu vya kivio tete, au basi piga anza na lama kudumlisha mbili tano tano, saba tano tattoo sita tisa sifuri tisa sifuri saba, sita MacBook shop wakutumiye popote pauleepo. Na habari njema ni kwamba sasa tunatuma vitabu popote pale duniani kwa DHL. Na habari njema ni kwamba sasa magrupu yetu ya WhatsApp ya merudi kwa kasi sana. Unalipia shiringi elfu kumitu ada ya mwezi mzima. Unapata simlizi mbili moja ya kijasusi au viongozi. Na nyingine ni ya riwaya. 私 d e n 言うか、何を言うか、何を言うか、何を言うか、何を a うか、何を言 a t ano, t isa t isa, ili, s e を言うか。